а вийшло так, що десь не спрацювала добре конспірація, і всі належні до того руху були викриті і опинилися в тюрмі. Коли росіяни погнали німців назад, і румуни разом з ними втікали, то всіх в'язнів з тюрми випустили на волю, а мого брата не відпустили. При цьому ми розуміли, що він був не простим вояком у тому Русі, а був щось значніше що його не відпустили на волю, а забрали з собою. Між нами і Румунією постав державний кордон, і брат опинився в другій країні, в Румунії. Відсидів свій тюремний срок і вийшов на волю, але на чужині. Не Ні мав ніяких коштів для свого існування, не було нікого з рідних чи знайомих, не мав що їсти і що одягнути. Мав тільки розум і талановитість. Денебудь жити теж не хотів. Добрався до столиці Румунії Бухареста, якось влаштувався на роботу столяром і розпочав думати, як приживатися. Але як людина має вдачу і талант, то доля рівняє перед ним дорогу. Він умів робити фотографії. В ту пору те було рідкісне ремесло. Коли він зробив декілька фотографій, то спеціалісти по фотографіях, побачивши їх, запропонували йому дати їх на виставку. Він так і зробив. І то було початком його кар'єри. До нього розпочали звертатися маститі фотографи за порадами, як він добився ефекту тієї чи іншої фотографії. І то зверталися такі фотографи, які десятки років працювали з столичною апаратурою. Він всіх тих хитрощів не знав. Його апарат соромно було порівнювати з їхніми. Зате він мав острий хест художника, що вмів вихопити потрібну експозицію з між цього баченого. Талант давав йому чуття зайняти саму кращу точку зйомки, щоб ефективно спрацювали світлотіні на його творах. І він поступово вибився в люди. Дякуючи своїй майстерності, він став фотографом наукової фотографії. Працював фотографом у Научно-медичному дослідному інституті на складній апаратурі. Робив мікрозйомки. Опісля вчився в астрономічному коледжі, щоб робити зйомки в космосі, що він і робив. Його фотографії красувалися на научних і популярних журналах, він багато разів мав у Бухаресті та інших містах Румунії свою персональну виставку художньої фотографії. Його фотографії красувалися на багатьох зарубіжних виставках, навіть у Радянському Союзі теж. Про що він мав фотографічні каталоги тих виставок, де експонувалися його фотографії? Колекція його фотографій була досить солідною. І переконливою, то були фотографії великих форматів, на яких стильної сторони були набиті закордонні печатки, в яких країнах вони експонувалися. Були такі фотографії, які мали по шість закордонних печаток. Як для простого хлопця з села, який не кінчав вищих учбових закладів, який вийшов з в'язниці в чужій країні і окрім своєї душі не мав нічого, то була велика удача. Все життя до пенсії він так і пропрацював. Коли я відвідав його в Румунії в 1980 році, то всі там його називали доктор Марчук. Його дружина була венгерка по імені Вікторія. Він теж малював картини олією, готував свою персональну виставку. Стіни його дому були завішані картинами, але його розум і вдача не пішла йому на духовну користь. Він тримав себе високо, що він знає все краще від нас. А про релігію говорив, що то ведомали її люди, щоб безстрашно помирати, надіючись на якийсь рай. Скільки ми йому не говорили в письмах і усно, він залишався переконаним у своєму. Так і помер в 1987 році від страшної хвороби рака. Не допомогли навіть високі науковці медицини, серед яких він працював. Один він з дітей нашого батька залишився неспасенним. А був час, я пам'ятаю, як він співав колись наші віруючі пісні. Та розум і таланти не послужили йому на добро. А навпаки, мудрість освіта та висота людська зробили своє руйнівне діло і тепер нам так скорботно усвідомлювати, що ми з ним розлучені на вічні віки. Похоронений він на Бухаревському цвентарі. Третя моя сестра Єволіта. 1926 року народження. З дитячих років була наймічку у панів у горах. Її там дуже любили. Для неї у тих панів – Світилося світле майбуття. Вони хотіли, щоб вона осталася з ними назавжди. Обіцяли ведати її заміж і побудувати хату для неї, але вона не погодилася, мабуть, на своє більше добродуховне. Якби була жила з ними, мабуть, не пізнала би Божої правди. Повернувшись додому, вона вдало вийшла замуж, її наречений був кровцем, попошив у кожухів та бондюшок без рукавок в шкіри. Ще до свого весілля вже мав свою хату, своє поле, і майбуття обіцяло бути хорошим. Але перешкодила Друга світова війна, де її чоловік Іван поляг на полі бетви. Вона залишилася вагітною і вродила сина, якому теж дали в честь батька ім'я Іван. Вона деякий час жила вдовою, після чого вийшла заміж за Дмитра Ткачука, який теж повернувся з фронту. Він буду тоді неженатим. В них, як і в мене, народилася така ж кількість дітей – вісім хлопців і одна дівчина. Як в них, так і в мене. Він працював ковалем на тракторній бригаді, недалеко від їх хати. Жили добре, заможньо. Одне було негаразд. Він любив випити і покаятися не хотів, що і мою сестру тримало, наче в полоні. Вона все розуміла, що необхідно жити новим життям, але не могла зробити те відкрито. Тільки в більш похилих роках все ж покаялася, і мала від свого чоловіка постійне гоніння, коли вже їх діти були всі подружені, помер і чоловік Дмитро. І її стало вільно ходити на зібрання, так вона й дотепер живе. Її вже 80 років. Вона одна з нашої сім'ї залишилася жити на Буковині, не виїхала разом з нами, рахуючи, що її як мамі потрібно бути серед своїх дітей. Четверта моя сестра Аксенія. 1928 року. Народження. На чотири роки старша від мене була для мене в ті далекі дитячі роки самою близькою людиною, через яку я пізнавав Івангельську правду. Ми вдвох зносили велику кривду від нашої другої мами-мачухи. Решта наших братів та сестер були вже великими, а опісля подружилися і жили окремим життям. В тій біді і кривдах в яких ми знаходилися, нам дуже потрібний був хтось такий, хто би потішав нас. І ним був наш Господь, якого ми пізнали, і у наших дитячих молитвах перед ним знаходили потіху. Моя сестра Аксиніка, як ми її в дитинстві називали, легко сприймала івангельську науку від старших сестер, які вже покаялися, а я приймав все вже від неї. Все, що до нас доходило від наших сестер старших, нам в те вірилося, того хотілося, те заспокоювало нас. Ми змушені були пізнання івангельської правди ховати від батьків, а інакше нам би приходилося за те приймати багато бійки. Батько був дуже твердий прихожанин православної церкви і в домашніх умовах дотримував всі православні обряди. Щоб йому попротивитися таким малюкам, які були ми То не було й мови І ми і співали, і молилися шепотом Заховані де в стодолі, на горищу Десь на леваді в кукурудзі Де могли І те нам вдавалося Тому що по наказу батька, поки ми були малі Разом з ним відвідували православні богослуження в церкві Перейшли воєнні роки Епідемія Тифу, голод 1947 року. Я вже жив знову у моєї старшої сестри Марії, як її дитина, тому що в них не було дітей. А моя сестра Аксиніка ще залишалася вдома з батьками. Її йшов тоді 17 рік. Але при кінці 1945 року наш батько прогнав її від себе, коли її було 17 років. Прогнав за те, що вона підріжче відкрито заявила, що до православної церкви, де кланюється ідолам, не буде ходити, тому що покаялася. Батько довго її переконував не міняти віру, як він говорив, не ганьбити родину і його ім'я серед людей, та вона залишалася вір на правді, яку пізнала, що й батька переконувала, що йому потрібно покаятися. Він, розізлившись, наказав мамі Катерині дати її одяг, який вона мала. Мати так і зробила. Коли вже моя сестричка була біля хвіртки, покидаючи батьківський дім, мати кинула її під ноги на півпорожній мішок, в якому було декілька поношених сорочок, ще якісь кофточки, спідничка, старенький свитер, декілька хустинок, і вона з тим мішком була прогнана назавжди від батьківської хати. Те сталося на велике православне свято Николая. Я пам'ятаю той день. Було ще дуже рано. Ми ще спали у моєї сестри Марії, де я жив, як прийшла моя сестра Аксиніка у сльозах і розказала все. Її не було куди діватися, і вона прийшла до нас, де нас вже було двоє рідних під одним дахом. Чоловік моєї сестри Марії був доброю людиною, Хоча й не покаявся. Він побачив таку ситуацію, прийняв Оксиніку, щоб жила з нами. Він цим втрачав в очах мого гордого батька, що приласкав ще одну сектантку. Нас вже було троє в його хаті, але він взяв це на себе і не переконував нас зрікатися покаяння, як мій батько, і не забороняв ходити на зібрання а мій батько Манолі не розкаявся в тому, що прогнав свою дитину від себе довгі роки. Бог потурбувався про неї прогнану сестру, і вона дуже скоро вийшла заміж за віруючого хлопця, який мав вже свою власну хату, і її втрата, яку вона понесла за свою вірність Богові, поповнилася добром. І чоловік, вже покійний тепер Семчук Олександр, був людиною, хоч бідною, але поважною серед людей. Був майстер на всі руки. Він за невеличкі гроші лагодив людям годенники. В ті порі після війни була біднота. Нового майже ніхто не купляв, бо не було грошей, звідки брати. І лагодили старе. Саме так він лагодив старі продеравлені кастрюлі, а то і міняв зовсім в них дно робив нові пісенники, в яких ми писали від руки пісні, робив навіть фотографії, що в ту пору мало хто робив. Вся технологія по виготовленню фотографій, окрім фотоапарата, робилася руками, без допоміжних апаратів і без електричного освітлення. То не було так просто, як тепер. І взагалі він був мудрою людиною. Вмів кожному дати добру пораду і був легкий на добре слово. Багато що він так сказав, як ніхто. І то спогадується між людьми і сьогодні, як на Буковині, так і тут, між нашими в Америці. Був дуже хоче, щоб зробити людям добре, без того, щоб його хтось спросив. Він сам по своїй щиросердності лагодив дороги, прокопував, вирівнював стежки, Робив загати на потоці, щоб швидкоплинна вода не розмивала берегів, робив кладки через потік, щоб люди легко ходили, і все те він робив безкоштовно. Був дуже терпеливий і був вірний Богові, був вдячним тим, що мав, і не ганявся за багатством. Всі люди по селі свідкували, що то дійсно святий чоловік. Ось такого друга для життя дав Бог мої вірні Богові сестри, яка не проміняла Божої правди, яку пізнала за легке життя і добробут в батьківському домі, а зріклася всього, щоб залишитись вірною Богові.